Жандарм. «От, Миколо, не мови вбись дурниць, та ще й при чужих людях, а радше частуй гостя!» «Микола, ой, участував ти мене, не такого ти частунку від мене варт!» Жандарм схапується і підступає до нього. «Що ти говориш? Що? Якого частунку?» Микола плює йому в лице. «Ось якого, коли хочеш знати!» Жандарм б'є його кулаком у голову. «Ось тобі за це!» Микола падає на землю, люди кидаються до Миколи, Анна – до Михайла. Анна, Михайле, спокійся, що ти робиш, жандарм. Я спокійний і нічого більше не роблю, але плювати на себе не дам. Не бійся, це йому не пошкодить. Трохи свічки в очах стали, але це байка. Протверезиться швидко. А я й так хотів з ним розумне слово поговорити. Микола з трудом підноситься, його садять на лаві. «Так ти ось як мені платиш за мою доброту», – жандарм. «Не за доброту, Миколо. За доброту тільки Бог заплатить. А я за дурноту, за те, що ти плюєш на цісарський мундур». Микола. «Я не на цісарський мундур плюю, але на того огидника, що ганьбить образ Божий. Ти його знаєш? Михайла Гурмана». Селяни. «Так, так». Жандарм гнев в собі злість. «Знаєте ви що, панове свідки?» Я тут хочу з Миколою розумне слово говорити. Вас тут не потрібно. Може б ви пішли собі до дітька? Микола. Ні, сусіди. Сидіть, не відходьте. Я вас прошу. Я вас тут запросив. Він не має права вас виганяти. Жандарм зіскакує і хапає за карабін. А я вам кажу, п'яниці погані геть звідси. Хто зараз не вступиться, той ось тут кольбою в груди дістане. Марш! Селяни і селянки сквапно виходять, декотрі хрестяться і плюють. Ява третя. Микола, жандарм і Анна. Микола прискакує до нього. «Яким ти правом смієш моїх гостей з моєї хати виганяти, га? До тебе прийшли, твою горівку пили!» Жандарм відтручує його на бік. «Мовчи, дурню, слухай, що я тобі буду казати. Сідаюсь тут». Микола неохітно сідає. «Слухай, Миколо, що ти собі гадаєш?» «Микола, як то що?» «Жандарм, чого ти сам собі шкоду робиш? Роботу докинув, господарство занедбав, коні продав, та все тільки з п'яницями водишся та своє добро розкидаєш. Чи то ладно так, га?» «Микола, ладніше, ніж чужу жінку на гріх наводити?» «Жандарм, Миколо, Миколо, не повинен би ти згадувати про те?» Микола, «Он як? Не повинен не згадувати про те, від чого серце рветься і голова тріскає. Спасибі за ласку. А скажите мені, Михайле, про що я маю згадувати? Для кого маю дбати? На кого робити?» Жандарм, «Хоч би на себе самого». Микола, «Не бійся, на себе самого я дбаю. Продаю, роздаю, розкитаю, пропиваю те, що мені не потрібне, а беру лиш те, що мені потрібне, а потрібне мені тепер лише одно». «Ось що!» – телепає фляжкою. Жандарм. «Фе, Миколо, стидайся!» Микола. «Я маю стидатися!» «Ха-ха-ха! А ти стидаєшся?» «А от ця негідниця стидається, що по селу раз у раз з тобою волочиться!» «Ви маєте стидатись!» Жандарм. «Зась тобі до нас!» Микола зривається. «Кому зась? Мені? А ти хто тут? Яке ти право маєш мені заськати?» Жандарм силою саджає його назад. «Ну-ну, не решитися. Я тобі скажу, яке я маю право». «Слухай, Миколо, ти знаєш, хто я колись був ще там, у нашім селі?» «Микола». «А хто? Урвитель? Забіяка?» «Жандарм». «Брешеш, друже мій. Я був чесний парубок. Може, троха загарячий, запалкий, але кривди я не любив, неправди не міг знести, і то було моє нещастя». «Микола». «Було дещо й більше». Жандарм правду кажеш, і я тобі зараз скажу, що це причинилося до мого нещастя. Я полюбив оцю бідолаху, Анну, сироту, поштуркувану та кривджену нелюдами братами. Ця любов була моїм одиноким, найдорожчим скарбом. Вона могла би бути з мене зробити доброго, порядного чоловіка. А ти, Микола, ти до спілки з тими нелюдами вкрав мені те одиноке щастя. Микола зривається. Я вкрав тобі. Капає себе за голову. «Господи, що се зі мною? Чи весь світ до гори ногами перевертається? Я, втоптаний в болото, обдертий з честі, з упокою і поваги, зруйнований, зарізаний без ножа, я…»